Розділ 5. Позаду вирував розлючений океан. Попереду лежала неосяжна пустеля, що тяглася від моря до підніжжя далеких, суворих, пурпурових гір, ріхтервельт, стрімких каньйонів, найвищих вершин, бездонних ущелин, прекрасних місць, освітлених жовтим місячним світлом. Біля підніжжя цих гір і лежала долина Хесекенесел, відмін котел, похмура висушена сонцем рівнина, де гуляли буйні вітри, дика пустельна місцевість, над якою невладні були століття, що збереглася в цьому виді, здавалося, з історичних часів. Єдиною ознакою того, що тут все ж таки ступала нога людини, було грубо намальоване оголошення на вкопаному в пісок стовпі. Місяць тьмяно освітлював величезні червоні літери. Закрита зона, прохід заборонений. Пастка зачинилася. Нічого не залишалося, як спробувати пробитися через наміпську пустелю. «Спробуємо перетнути її, і будь-що буде», – оголосив Джеймі. Але Бенда лише похитав головою. «Охоронці або пристрелять нас на місці, або повісять. Навіть якщо пощастить і вдасться вислизнути від них і собак, ми підірвемося на мінах. Ми, вважай, вже мерці. В голосі не було страху, тільки відчуженість, наче Бенда заздалегідь приготувався прийняти будь-які удари долі. У погляді Джеймі читалося тільки усвідомлення своєї провини. Адже це він спричинить загибель друга, а Бенда не сказав ні слова до кору, навіть зараз, коли зрозумів, що виходу немає. Джеймі обернувся і сумно оглянув грізну цитадель рифів, суцільну стіну буйних хвиль, що розбивалися об каміння, і подумав, що сталося диво, коли вони дісталися до берега живими та неушкодженими. Було близько 2 години ночі, і до світанку, коли їх виявлять і вб'ють, залишалося 4 години, а обидва були ще цілими і неушкодженими. «Будь я проклятий», – вирішив Джеймі, – «якщо здамся». «За роботу, Бендо!» «Яку роботу?» – здивована заморгав друг. «Раз ми прийшли сюди за алмазами, значить, давай зберемо їх, та побільше!» Бенда приголомшено дивився на юнака з шаленими очима. Мокре сиве волосся прилипло до черепа, Штани висіли лохміттям. «Про що ти говориш?» «Сам же сказав, вони вб'ють нас, як тільки помітять, так?» «Ну що ж, хай краще помремо багатіями, ніж бідняками. Ми потрапили сюди дивом. Може дивом і виберемося з цього проклятого місця. А якщо нам вдасться вислизнути, чорт мене подари, не хочу залишитися з порожніми руками». «Ти звожеволів», – тихо сказав Бенда. Якби ми були нормальними, нас би тут не було, нагадав Джеймі. Якого диявола, все одно нема чим зайнятися, поки нас не знайдуть, знизав плечима Бенда. Джеймі скинув здерту сорочку, і Бенда, зрозумівши, що до чого, наслідував його приклад. Ну ось! Де ці великі алмази, про які ти мені всі вуха продзищав? Та всюди, кивнув Бенда і додав. Так само, як і охоронці з собаками. Про це потурбуємось пізніше. Коли люди виходять на роботу? Як тільки розвидниться? Джеймі на секунду замислився. Чи є якесь місце на березі, куди вони не заходять? Ми могли б там сховатися. Жодних шансів. Люди працюють скрізь. Тут і муха не пролетить непоміченою. Джеймі, ляснувши бенду по плечу, оголосив Ну гаразд, підемо. Бенда став на карачки і почав повільно повстив вздовж берега, пропускаючи скрізь пальці пісок. Менш як за дві хвилини він зупинився і підняв щось. Знайшов! Джеймі наслідував його приклад. Перші два знайдені камені були невеликими, але третій, мабуть, важив понад 15 карат. Він довго дивився на нього, не в змозі повірити, що такий дорогоцінний скарб можна так легко знайти. І все це належало Соломону Вандермерву та його партнерам. Струснувши головою, щоб відігнати думки, Джеймі знову взявся до роботи. Через три години в обох чоловіків виявилося понад 40 алмазів від двох до 30 карат. Небо на сході почало світлішати. Якби плід зверігся, Саме зараз настав час повертатися, але тепер не варто і думати про це. «Скоро розвиднеться», – зауважив Джеймі. «Подивимося, скільки ще камінчиків вдасться знайти». «Нам і цього вистачить. Все одно не проживемо так довго, щоби встигнути все витратити. Хочеш померти мільйонером? Взагалі не хочу вмирати». Вони відновили пошуки, як омарені, піднімаючи з землі алмаз за алмазом, наче безумство оволоділо ними. Багатство все зростало, поки в здертих сорочках не було вже 60 безцінних каменів. «Хочеш, щоб я все це ніс?» – спитав Бенда. «Ні, ми обидва можемо». І тут Джеймі зрозумів, про що думає друг. «Коли їх зловлять, той, у кого будуть знайдені алмази – помре повільнішою і боліснішою смертю. «Краще я візьму все», – вирішив він, скинув каміння разом в той клапач, що залишився від сорочки і ретельно зав'язав вузол. узол. Небо на горизонті вже було світло сірим, а на сході забарвилося у світло-рожеві тони. Що робити далі? Як знайти вихід? Де втекти? Встояти тут і чекати на смерть? Чи піти в пустелю та загинути там? Ходімо. Джеймі та Бенда повернулися спинами до моря і повільно пішли вперед. Де розпочинаються мінні поля? Приблизно за сотню ярдів. Вдалині почувся гавкіт собак. Думаю, про міни можна не турбуватися, додав Бенда. Сюди йдуть собаки. Ось-ось почнеться зміна. Коли вони дістануться нас? Хвилин за 10-15. Сонце вже піднялося досить високо, так що стало ясно видно невеликі піщані дюни і далекі гори. Втекти було нікуди. «Скільки охоронців патрулює ділянку?» – замислено запитав Джеймі. «Близько десяти. Але цього недостатньо на такий величезний простір». «І одного вистачить», – заперечив Бенда. «Не забудь, у них зброя та собаки. Охоронці не сліпі, та й ми». Не невидимки. Гавкіт собак ставав все голосніше. Джеймі прошепотів. «Бендо, вибач, це я втрутив тебе у все це». «Ні, не ти». І Джеймі зрозумів, про що каже друг. Десь неподалік почулися голоси. Джеймі та Бенда добігли до невеликої піщаної дюни. «А якщо нам закопатися у пісок?» «Вже пробували. Собаки...» І тіх людей шукали і рвали горлянку. Хотів би одного – померти швидкою смертю. Дам їм помітити себе та втечу. Тоді мене застрелять. Не бажаю, щоб пси дісталися мене. Джеймі вчепився за руку Бенди. Ми, звичайно, можемо загинути. Але будь я проклятий, якщо збираюся тікати. Нехай попрацюють, перш ніж нас дістануть. Поступово голоси ставали дедалі виразнішими. «Ворушіться! Ви, ліниві вирадки!» – волав хтось. «Ідіть за мною! Тримайтеся ланцюжком! Мабуть, ви дрихнулися до упору! Настав час за справу прийматися!» Хоть мій хоробрився, почувши голос наглядача, він відчув, що весь стиснувся від страху і знову повернувся обличчям до моря. «Може...» Найлегша смерть саме там. Він все дивився і дивився, як гострі зуби рифів рвуть могутні хвилі. Несподівано побачив над білими гребенями щось дивне. Непроникна сіра стіна, що підштовхувалась західним вітром, насувалася з боку океану. «Це морський туман», – вигукнув Бенда. «Таке буває двічі на тиждень». Але й голоси наближалися. «Тисяча чортів! Будь проклятий цей туман! Знову затримки! Господарям це не сподобається!» «Ось він! Наш шанс на порятунок!» – прошепотів Джеймі. «Який шанс? Туман? Нас не побачать!» «Ну то й що? Туман все одно підніметься, а нам подітися нема куди. Звісно, охоронці побояться йти через змійні поля, але й ми не зможемо. Спробуй перетнути пустелю в тумані. Не пройдеш ще десяти ярдів, як тебе розірве на шматки. Усі дива чекаєш». «Цілком вірно, саме дива», – підтвердив Джеймі. Найді головами потемніло. «Яке щастя! Тепер ми врятовані». «Гей! Ви двоє! Якого диявола ви тут робите?» Джеймі та Бенда обернулися. На вершині дюни, ярдах за сто від них, стояв озброєний охоронець в уніформі. Джеймі озирнувся. Туман майже заволодів берегом. «Сюди, швидко! Не здумайте тікати!» – попередив охоронець, піднімаючи гвинтівку. Джеймі підняв руки. «Я підвернув ногу!» – крикнув він у відповідь. – «І не можу йти!» «Тоді залишайтесь на місці!» – наказав охоронець. – «Я піду до вас!» Опустивши гвинтівку, він зістрибнув з дюни. Джеймі швидко озирнувся. Туман ось-ось приховає все живе. «Біжи!» – прошепотів він і помчав до берега. «Стояти!» Замить пролунав тріск. Пісок перед ними вибухнув фонтанчиками пилюки, але вони продовжували бігти, поспішаючи сховатися в темній сіній туману. Почувся ще один постріл, вже ближче, Потім ще один, але наступної миті друзі опинилися в цілковитій темряві. Морський туман вився навколо, огортаючи крижаною і млою, не даючи дихати. Їх ніби поховали у великому бававняному стосі. Розглянути щось було неможливо. Голоси звучали тепер приглушено, наче здалеку. Охоронці перегукувалися один з одним. «Крюгер!» Це Бренд. Чуєш мене? Чую тебе, Крюгер. Їх двоє білий та чорношкірий, вони на березі. Розстав своїх людей. Побачиш бий на повал. Тримайся за мене, прошепотів Джеймі. Бенда вчепився за його руку. Куди ти йдеш? Хочу вибратися звідси. Джеймі підніс компас до самих очей, насилу вдивляючись у нього. І почав повертати, поки стрілка не показала на схід. Нам туди. «Стривай! Нам не можна рухатись! Якщо не натрапимо на охоронця чи собак, все одно підірвемося на міні!» Сам сказав, міни починаються тільки за сотню ярдів звідси. Потрібно йти з берега. Вони вирушили у бік пустелі, повільно, невірними кроками, сліпі люди у невідомій країні. Джеймі кроками вимірював відстань. Вони спотикалися, падали, але вставали й уперто йшли вперед. Кожні кілька футів Джеймі зупинявся і звірявся з компасом. Коли сотню ярдів за його розрахунками було пройдено, він зупинився. «Приблизно тут і розпочинаються мінні поля. Вони розташовані в певному порядку, не знаєш? Подумай, добре, що нам може допомогти?» Молитва, похмуро відповів Бенда. Нікому ще не вдавалося прослизнути між мінами Джеймі. Вони закопані по всій ділянці, на глибину всього близько шести дюймів. Доведеться залишитися на місці, доки не підніметься туман, а потім здатися охороні. Джеймі прислухався до глухих голосів, що лунали через стовси шарвати. «Крюгер, не мовчи! Давай весь час перемовлятися!» «Добре, Бренте!» «Крюгер! Брент!» Безцілесні голоси рвалися один до одного крізь сліпучу завісу туману. Думки Джемі гарячково металися у відчайдушній спробі знайти порятунок. Залишитися на місці рівносильно смерті. Їх тут же пристрелять без зайвої тяганини. Якщо спробувати пройти через змінні загородження, напевно розірве на шматки. «Ти колись бачив міні поля?» – запитав він Бенду. «Сам допомагав встановлювати міни. Від чого вони спрацьовують?» «Від тяжкості. Будь-яка вага понад 80 фунтів – бах!» І вони відразу вибухають. «Тож собаки і не гинуть!» Джеймі глибоко зітхнув. «Бенда, я, здається, придумав, як вирватися звідси. Може, нам це вдасться, а може і ні!» Хочеш ризикнути разом зі мною? Що в тебе на думці? Лихти ниць і переповсти мінні загорожі прямо на животі. Так ми розподілимо вагу по землі. О, Господи! Що ти про це думаєш? Думаю, що був божевільним, коли зважився на це підприємство. То ти зі мною чи ні? Перепитав Джеймі, ледве розрізняючи в темряві обличчя того, що стояв поруч. Вибирати не доводиться, особливо з такою людиною, як ти, правда ж? Тоді ходімо. Вони повільно просяглися на піску. Бенда, окинувши Джеймі поглядом, глибоко зітхнув і наслідував його приклад. І обидва з нескінченою обережністю поповзли по піску до мінних полів. «Коли рухаєшся, – прошепотів Джеймі, – не спирайся ні на руки, ні на ноги. Не тисни сильно на землю. Відповіді він не одержав. Бенда повністю зосередився на думці, як залишитися в живих. Вони, як і раніше, знаходилися в задушливому сірому вакуумі, в повній ізоляції від навколишнього світу, що не давала можливості побачити що-небудь за два кроки, і будь-якої хвилини могли натрапити на охоронця, собаку, або підірватись на міні. Джеймі з волі викинув із голови тривожні думки. Вони все повзли, болісно, повільно, але вперто. Обидва були без сорочок, і гострі піщинки до крові тряпали шкіру. Джеймі чудово усвідомлював, наскільки мізерні їхні шанси на порятунок, навіть якщо їм пощастить перетнути пустелю, не підірватись на міні і не потрапити під кулю, попереду ще колючий дріт, озброєні охоронці на сторожовій вежі і невідома ще, скільки протримається туман. Будь-якої хвилини він може піднятися і їх виявлять. Друзі все дерлися по песку, бездумно, безглуздо, доки не втратили жодного уявлення про час. Дюйми перетворилися на фути, Фути на ярди, а ярди стали милями. Вони не знали, скільки вдалося пройти, а підняти голови побоювалися. І незабаром очі та вуха були забиті піском. Дихати ставало, дедалі важче. Десь вдалині, безперервно, луною віддавалися голоси охоронців все тихіше. Крюгер! Брент! Крюгер! Брент! Кожні кілька хвилин друзі зупинялися перепочити і звіритися з компасом, щоб потім знову розпочати нескінченну подорож. Їх раз у раз охоплювало нестримне прагнення рухатися швидше. Але це означало необхідність твердіше спиратися об землю, і перед очима Джемі постійно вставало бачення міни, що розриваються прямо під животом, і металевих уламків, що розлітаються, вбиваються в тіло, тому він змушував себе повсти якомога повільніше. Час від часу вони чули інші голоси, але не могли розібрати слів і визначити, звідки вони виходять. «Пустеля надто велика», – з надією думав Джеймі. «Навряд чи ми на когось натрапимо!» І тут, з звідки, на нього налетіла велика волохата істота. Все сталося так швидко, що повністю застала зненацька Джеймі. Він відчув, як зуби великої німецької вівчарки впиваються в руку. Випустив вузлик з діамантами і спробував роздерти щелепу пса вільною рукою, але не зміг. По пальцям побіг теплий струмок. Вівчарка встромляла зуби все глибше, мовчки, злобно, нещадно. Джеймі зрозумів що ось-ось знепритомніє. Очі закотилися. Через пилому болю, що застилав очі, він побачив, як Бенда з силою опустив вузол з камінням на череп пса. Той завершав і виструнчився. «З тобою все гаразд?» – стривожено спитав Бенда. Джеммі не міг говорити. Він лежав скорчившись, чекаючи, поки вщухне біль. Бенда відірвав шматок тканини від штанів, і туго перев'язав рану, щоб зупинити кровотечу. «Потрібно рухатися», – попередив він. «Якщо з'явився один, значить недалеко й інші». Джеймі кивнув, повільно ковзаючи вперед, намагаючись забути про пульсуючий біль, що розриває руку. Він не пам'ятав, що було потім. Він перетворився на автомат, повз далі, майже не притомнюючи ніби хтось інший командував, що робити. Руки вперед! Підтягнутися! Руки вперед! Підтягнутися! Руки вперед! Підтягнутися! Нескінченна, безмежна мука. Тепер Бенда вже звірявся з компасом, і коли Джеймі намагався повстив в невірному напрямку, обережно повертав друга. Їх оточували охоронці, собаки, Міни, що сховалися в піску, чекали необережного руху, і тільки томан охороняв нещасних. Вони все рухалися вперед, намагаючись врятуватися, і нарешті настала хвилина, коли сили зникли. Друзі заснули. Коли Джеймі розплющив очі, щось змінилося. Він лежав на піску, стогнувши від болю в затеклому розірваному тілі, намагаючись згадати, де він знаходиться. Але тут помітив Бенду, що спав поруч. І все повернулося. Плід, що розбився об рифи, морський туман. Так, але щось було не так. Джеймі сів, намагаючись звагнути, чому стривожився. Але серце обірвалося. Він бачить Бенду. Ось воно. Туман розсіюється. Джеймі почув голоси зовсім поруч. І вдивився в сірий серпанок, що річав. Вони дісталися у головний хворіт. Ось вони, висока старожева вежа та огорожа з колючого дроту, про які розповідав Бенда. Натавп робітників-тубільців, близько 60 чоловік, прямував до виходу. Вони закінчили зміну, і зараз мала розпочатися друга. Джеймі сам навколішки, підкрався до Бенда і потряс його. Той митю схопився і глянув у бік воріт. Чорт забирай, приголомшено прошепотів він. Ми майже вибралися. Не майже. Зовсім. Дай на алмази. Бенда просяг другу дорогоцінну ношу. Що ти видумав? Іди за мною. Але охоронці озброєні, тихо попередив Бенда. Вони зрозуміють, що ми не тутешні. На це я й розраховую. Кивнув Джеймі. Друзі рушили до воріт, намагаючись змішатися з робітниками, що виходили, і тими, хто йшов на зміну. Обидві партії обмінювалися доброзичливими жартами. «Вам-то вже доведеться попітніти, хлопці. Ми спокійно проспали весь цей час». «Як це вам вдалося влаштувати туман, щасливі ви, ублюдки?» «Бог мене чує, а від тебе відвернувся, грішнику нещасний». Джеймі та Бенда опинилися біля виходу. Двоє здоровенних озброєних охоронців стояли біля воріт, стежачи за тим, щоб кожен робітник не минув маленької будівлі, де їх ретельно обшукували. Джеймі згадав слова Бенди. Їх роздягають до гала і заглядають у кожну дірку. Притиснувши до грудей потерту сорочку, він проштовхнувся через довгу чергу і підійшов до охоронця. «Вибачте, сер. «До кого звернутися щодо роботи?» Бенда скам'янівши дивився на друга. Охоронець оглянув Джеймі. «Якого диявола ти тут робиш?» «Роботу шукаємо. Чув, ви маєте місце охоронця, а мій слуга міг би копати алмази. Я думав...» Охоронець, змірявши з неважливим поглядом двох обірванців, сплюнув. «Забирайтеся до Біса!» «Але ми не хочемо йти», – запротестував Джеймі. У мене зовсім немає грошей, а всі кажуть, що це закрита зона, містере. Хіба не бачили попередження?» «Геть звідси, обидва!» Він показав на великий, запряжений волами фургон біля воріт, у який сідали робітники, що закінчили зміну. «Цей фургон доставить вас у Порт-Новлот. Якщо шукаєте роботу, зверніться до контори компанії». «О, дякую, сер!» – подякував Джеймі, махнув рукою Бенді, і обидва рушили на зустріч свободі. Охоронець сердито подивився йому слід. Безмосклі ідіоти!» Через 10 хвилин Джеймі та Бенда були вже на шляху до порт відвозячи з собою алмазів на півмільйона фунтів. Розділ шостий Колеса дорогого екіпажу, запряженого двома гарними конячками гнідої масті, піднімали густий пил з брудної бруківки головної вулиці Клімдрифта. Правил коляскою. Стрункий м'язистий чоловік з білим волоссям і такими ж вусами і бородою, одягнений у модний приталений сірий костюм, білу сорочку жабо, у чорній кроватці виблискувала діамантова шпилька. Здавалося... Він вперше потрапив у це місце, хоч насправді все було не так. Кліпдрифт сильно змінився за той час, що Джеймі не був тут. І зараз, 1884 року, перетворився селище на процвітаюче місто. Від Кейптауна до Хоуптауна проклали залізницю, і одна її гілка йшла прямо до Кліпдрифту. Це викликало новий приплив іммігрантів. Народу тут тепер було набагато більше, але самі люди здавалися зовсім іншими. Як і раніше, було багато сарателів, зустрічалися і люди в ділових костюмах, добре одягнені дами, що входять до магазину. Кліпдрифт явно придбав на літ респектабельності. Джеймі променув три нові дансинг-холи і співдюжини незнайомих салунів. Проїхав повз нещодавно збудовану церкву, перукарню, великий готель з гордою назвою «Гранд-готель», зупинився перед банком і зістрибнув на землю. Недбало кинув поводи хлопчику-тубільцю напої коней. Увійшовши до банку, він голосно оголосив менеджеру. «Я хочу відкрити у вас рахунок на 100 тисяч фунтів». Новина, як і очікував Джеймі, швидко поширилася містом. І на той час, як він вийшов з банку і з'явився в салоні сандаунер, всі тільки говорили, й говорили про таємничого незнайомця. Усередині приміщення майже нічого не змінилося. Все ті ж натовпи п'яних старателів. Цікаві очі проваджали Джеймі, що йде до бару. Сміт шанобливо кивнув. Що б ви хотіли, сер? Помітно було, що він не впізнав Джеймі. «Віскі. Найкраще, що у вас є». «Зараз, сер». Він швидко налив віскі. «Ви нещодавно у місті, сер?» «Так». «Проїздом, чи не так?» «Ні. Я чув, що це непогане місце для людини, яка бажає вкласти кошти у вигідну справу». Очі бармена спалахнули. «Кращого і не знайти!» «Власник сотні...» «Заможний бізнесмен може отримати чималий прибуток. Власне, я можу чимось допомогти вам, сер. «Невже? Чим же?» Сміт, перегнувшись через ційку, змовницько прошепотів. «Я знаю людину, яка править усім містом. Голова Муніципальної Ради та голова міської комісії. У цій частині країни його всі знають. Соломон Вандермерф. Джеймі зробив ковток, поставив склянку на сійку. Ніколи про нього не чув. Власник великого універсального магазину там, на іншому боці вулиці. Може допомогти вам укласти вигідні угоди. Повірте, чи варто з ним познайомитися поближче, чи ні. Але я вам бажаю тільки найкращого. Джеймі Макгрегор зробив ще ковток. Ну що ж, нехай приходить. Бармен, глянувши на величезний діамант у кільці Джеймі та діамантову шпильку в кроватці, шанобливо кивнув. «Так, сер, чи можу я назвати йому ваше ім'я?» «Дрейвіс. Ян Трейвіс. Чудово, містере Трейвіс. Впевнений, що містер Вандермерф захоче зустрітися з вами». Він знову налив Джеймі віскі. «Прошу, випийте, За рахунок закладу. Я зараз повернуся». Джеймі сидів біля бару, час від часу підносячи до губ склянку, усвідомлюючи, що очі всіх присутніх спрямовані на нього. Звичайно, багато людей, які раптово розбагатіли, виїжджали з Кліпдрифту, але жодного разу тут не з'являвся такий багатій. Так, тут було чому здивуватися. За чверть години бармен знову з'явився у салоні. За ним йшов Соломон Вандермерф. Голландес попрямував прямо до бородатого сивого незнайомця, простяг руку і посміхнувся. «Містер Трейвіс, я Соломон Вандермерф». «Ян Трейвіс». Джеймі чекав, що Вандермерф чимось покаже, що пам'ятає його. Майже хотів побачити хоч якусь насторожену іскарку впізнавання в очах. Нічого. Але так і має бути. Де він, той наївний, 18-річний ідеаліст, який тут з'явився рік тому. Сміт, улесливо кланяючись, підвів чоловіків до кутового столика. Ледве сівши, Вандер запитав, наскільки я зрозумів, ви шукаєте, куди вкласти гроші, містер Тревіс? Можливо. Я, мабуть, зможу вам бути корисним. Обережність у такій справі не завадить. «Нині так багато нечесних людей», – Джеймі пильно глянув на співрозмовника. «Ви маєте рацію». Все навколо здавалося якимось нереальним, немов у вісні. Він сидить за одним столом з людиною, яка вкрала в нього ціле спадщину і намагалася вбити. Ненависть Джеймі до Вандермерва висушила душу, випалила всі людські почуття, залишивши лише одне – спрагу помсти, яка підтримувала, допомагала вижити, пройти через страждання, жах та біль. І тепер настав час, коли Вандер Мерф має розплатитися за все. Вибачте за нескромне запитання, містер Етрейвіс. Яку суму ви збираєтеся вкласти в підприємство Кліпріфту? Ну, для початку щось на зразок ста тисяч фунтів, не кинув Кіноф Джеймі, скоса спостерігаючи, як голландець гарячково облизав губи. Потім, мабуть, ще 300-400 тисяч. «Е, «З такими грошима можна далеко піти, містер Тревіс, укласти вкрай вигідні угоди. За надійної підтримки, звісно», – швидко додав голландець. «До речі, ви вже намітили, куди зверетись класти гроші?» Думаю, спочатку озирнутися і подивитись, які можливості будуть. Дуже мудре рішення, глибокодумно кивнув Вандермерф. Якщо ви вільні сьогодні ввечері, запрошую на вечерю. За столом усе й обговоримо. Моя дочка чудово готує. Для нас велика честь прийняти такого гостя. Буду дуже радий, містере Вандермерф, посміхнувся Джеймі, думаючи про себе. Ти навіть не уявляєш, який я радий. Все ще тільки починається. Подорож від діамантових полів на Мібії до Кейптауна пройшла без особливих подій. Джеймі та Бенда пробралися на попутних візках до маленького села, де лікар вилікував руку Джеймі, а потім попросили візника довести їх до Кейптауна. Поїздка була довга і важка, але вони не звертали уваги ні на журські сидіння, ні на пил, ні на тряску дороги. Приїхавши до Кейптауну, Джеймі зупинився в готелі «Роял» на Плейн-стріт, що, як значилося на вивісці, під заступництвом його королівського високості герцога Единбурзького, і був з пошаною проведений у кращий номер, призначений для високопоставлених осіб. Надішліть, будь ласка, за найкращим перукарем у місті», – наказав Джеймі керуючому. «Потім мені потрібні кравець і швець». «Зараз же, сер», – вклонився керуючий. «Так, гроші можуть все», – подумав Джеймі. Ванна в готелі здалася Джеймі раєм. Він лежав у гарячій воді, відчуваючи, як іде втома, перебираючи в пам'яті все, що сталося за ці кілька неймовірних тижнів. Невже минуло так мало часу від часу побутови плоту? Здавалося, з того часу він прожив багато років. Джеймі згадав про гігантські бурхливі хвилі, про смертельні рифи, що розірвали плід. І знову туман, що огорнув берег, і вони повзуть по мінних полях. І величезна вівчарка накидається на нього. Безцілесні приглушені голоси, які вічно звучатимуть у вухах. «Крюгер! Бренд! Крюгер! Бренд!» Але найбільше Джеймі думав про Бенду, своє, про свого єдиного друга Бенду. Коли вони нарешті опинилися в Кейптауні, Джеймі й гадки не мав, що вони можуть розлучитися. «Не йди!» – наполягав він. Але Бенда тільки посміхнувся, оголивши рівні білі зуби. «Знаєш, Джеймі, з тобою дуже нудно!» Думаю, трохи хвилювань мені не завадить. Настав час вирушити на пошуки пригод. Чим ти займешся? Ну, тільки завдяки тобі і твоєму чудовому плану я навчився перепливати океан на плоту і благополучно діставатися берега через рифи. Тепер збираюся купити ферму, одружитися та завести купу дітлахів. Чудово. «Ідемо до ювеліра, оцінимо алмази, і я віддам тобі твою частку». «Ні», – відмовився Бенда, – «мені вони не потрібні». «Про що ти?» – насупився Джеймі. «Адже половина алмазів твої? Подумай, яке багатство». «Ні, згадай про мою шкіру, Джеймі. Якщо я стану мільйонером, не проживу й двох днів». «Але ж ти...» Можеш поки що схавати каміння, ти можеш все, що мені потрібно, гроші на ділянку землі та двох бугоїв і викуп нареченої, а для цього вистачить і двох-трьох маленьких алмазів, решта твої. Це неможливо, я просто не можу прийняти такий подарунок. Можеш, Джеймі, адже ти помстишся Соломонові Вандермерву і за мене теж. Джеймі довго дивився на Бенду. «Добре, обіцяю. Тоді прощавай, друже». Чоловіки міцно потиснули один одному руки. «Ми ще зустрінемося», – пообіцяв Бенда. «Сподіваюся, наступного разу ти придумаєш щось по-справжньому карколомне». І пішов, несучи три маленькі алмази, ретельно загорнуті в клаптик рубашки. Джеймі послав батькам чек на 20 тисяч, купив найкращий екіпаж та коней, яких зміг знайти, і вирушив до Кліпдрифту. Настав час помститися. Увечері, коли Джеймі Макгрегор переступив поріг магазину Вандермерва, його охопило таке почуття огиди і ненависі, що лише з величезним трудом вдалося взяти себе в руки. Вандермерв поспішно вийшов з задньої кімнати і, побачивши гостя, розплився у посмішці. «Містере Тревіс, ласкаво просимо!» «Дякую, містере!» «Е-е, вибачте, не пам'ятаю вашого ім'я!» «Вандермерф, Соломон Вандермерф, не вибачайтеся!» «Голландські імена запам'ятати нелегко!» «Обід готовий, прошу до столу!» «Маргарет, у нас їсть!» Він повів Джемі до тісної кімнати. «Там нічого не змінилося!» Маргарет стояла біля плити спиною до нього, зігнувшись над сковорідкою. «Маргарет, познайомся з містером Тревісом. Я тобі казав про нього», – сказав батько. Дівчина обернулася. «Доброго дня, містер Тревіс. Як у вас справи?» «Жодного визнання того, що він опізнаний». «Ради познайомитись», – кивнув Джеймі. Продзвонив дзвіночок біля вхідних дверей. «Вибачте». «Я маю обслужити покупця», – вибачився господар. «Зараз повернуся. Будь ласка, будьте як удома», – і поспішив до крамниці. Маргарет поставила на стіл блюдо димучого овочевого рагу з м'ясом і бігом повернулася до печі, вийняла хліб. Джеймі мовчки спостерігав за дівчиною. Маргарет сильно змінилася за цей рік. Стала жінкою, квітучою, прекрасною, що створює навколо себе – зухвала чуттєву атмосферу, якої не було раніше. «Батько ваш сказав, що ви чудово готуєте!» Маргарет залилася фарбою. «Сподіваюся, вам сподобається, сер!» «Давно вже я не їв нічого домашнього, не можу дочекатися вечері!» Джеймі взяв із рук Маргарет велику тарілку і поставив на стіл. Маргарет була так здивована, що мала не розбила тарілку з рук, вона ніколи не бачила чоловіка, який хоч у чомусь допоміг би жінці. Дівчина підняла злякані очі, вперше глянувши в обличчя незнайомця пильніше. Зламаний ніс і глибокий шрам псували колись гарне, надто гарне обличчя. У світло-сірих очах блищали розум і сила. Сиво волоса говорило про те, що перед нею стоїть вже немолодий чоловік, про той юнацький дух, Явно не охолов у ньому. Дуже високий, стрункий, і... Але тут Маргарит, зніяковівши під його поглядом, у відповідь поспішно відвернулася. Вандермер, потираючи руки, швидко увійшов до кімнати. «Я зачинив магазин», – оголосив він. «Давайте сядемо та спокійно повечеряємо». Джеймі посадили на почесне місце.